أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمعن قولهم كأنهم خشب مسندة يظنون كل صيحة عليهم هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وان يعفون <تصفيق> منا وبجان متعلق تذكرا روانا دیزه نمزید داغی ناکار او کبیح سبت ذکر گئی نو زجر دیپو منافکانو اللہ پرمئی ویدار ایتو هم فاغ وقتی جتو گوینی دا منافکان تو عجیبو کا اجسامو نو حیرانتیا کې باچ ایتال را اجسامو هم بدن زګر بدنونو په اعتبار سره انتهایی خېستا او غټ پټو او رایس المنافقین عبد الله بن بلکل بالکل جسم نه غټو او انتهایی خېستمو نارنګ نور منادکان هم ای قوله او کدي خبره کوي نو تتسلی قولی هم ته به اوورې خبره ددي دکه خبرې به نرمې نرمې کولی دل خواږې خبرې به کو او د دغه نرمه او د خواګو خبرو په ووجې پځان بچ کو جی بیا پس وو د ژبون نرم خود لستونی ماران اي يقلو ک چریدی خبر ک ن تسمع لقولهم اغه غمبره ته باور خبر د دې خبر چال به د دی دین به بيجه استاد مجلس کې ناشتي نشتد وصحبه دې ته زپایره نشته ز دې د وایې زکه دې صحبت کې د زيدي چې کأنهم عشب مسنده وې کې دې اگر لرګې دې چې تکي اکرې شي وې دې دا مثال د تشبيه ده تاسو بلدينی او لرګې یې نه سره جوړ جوړ کې یا دې نرم به جوړ کې یا د کوډال لاس کې ته جوړ یا د کټ خپې ته جوړيږي یا پټه په څو سره خو بز زې د لړګي چې نه ته کټ جوړيږي نه ته لور جوړيږي لاس کې نه درم بلاس کې نه د کوډال لاس کې نه بټه په انګټه کیږي نو کله چې سیزن ختم شي بټه د دننه کې په برابر کې بالکل بیا برودي کله یو ز دیوال ته ته یو کله بل ز دیوال ته سي سب فائدې شي نلپرما دې دې مجلس کې ډېډي والی نه په ځغه بیکار لړګي دي وایږي چې څنګه غوي کې دوی روح نشته نو دوی داسې ځان کړي د ګویا کې دې کم ته به روح نشته څنګه چې غي څه حقیقت نه پیژنې نو داسې دوی هم څه حقیقت نه پیژنې څنګه چې دا غي نه څه پایدنه کور کې پروت کله یوځه تکیه دی یو کله بنځه تکیه دی نو دا رنګ دې هم دې مجلس کې هغه ډړې والی دي صرف ډړی د والونو ت لګوللی دي او بس مثال د دغه لګو دی اس پایده هغه د تن کېږې بس دغه موډای او موډای دی والونهته تکیا دي د د ی دغه مثال دی لکه دغه بکاره لګې د ایمان نه خالی دي د خیر نه خای دي د ش نه ډکدي نوله پر معی که هم خوش به موس وګې دی پېښان د لرګو دې مسند تونت کې اکړې شوی چې دیوال ته تکې یې پایده بګینی نو دام دغه سيزونه دی ورپسې الله جل جلاله د دې بوزدري بیانې کل نکل صحه تن علیهم دی ګمان کوي د خرچې په خپل ځان باندې څوا شي چانس ش رو شودي سری شي کې زمونږې پاک کاره شي زمونږ باره کې خبره کې چاور لا روکه شوي دا سوور لا پس چ و یا بلشیته روک شوي دی یا مجاهینو تهوي را پاې کې نو بسدي زر د یر غ تهک کوي کې زمونږ باره کې سه خبره د او زمونږ باره کې خبره کېږي یا زمونږه باره کې نازل <سؤال> شوي دي نه در دا حالت دی یحصونه کول ل حت عليهلیم هر یوچ هغهدي ګمان کوي په خپل ځان باندې چې دا زمونږ باره کې د هم عادو الله برم هم دا دشمنان دی ظاهر کې او پهجببه ایمان دی خو د لتوني ماران دادي ځکه کاپر غښکاره دی معلوم د یو ساته دی او دا د کافر په شکل کې د کاپیر نه خطرناک خطرنااک د ځکه مجلس کې نست کافر کاپرته خبرې اړیره وړی او زلو کې معداوت پ ټکه دی نو د د نه خطره ډیره ده نهلو پرمل هممل عادو فا هم هم دا دشمنان دي کامن دشمنان دادي هم د دا نظان احتیاط کې او ساته ددي نه احتیيات وه نه ددي. ظاهری اسلام باندې دوکشه هلکه دا مسلمانان نه دی راز ماران دي دشمنان دي قاتلهم الله هل اخری کړی دي چې الله د دې باندې لعنت کی الله دې دې موردار کی الله دې د خپل رحمت نظر کی ان یو فكون دې کوم ترقطاله لشي دا تعجب دې په او حماقت دې باندې ورا حق فی جنې د حق پرستو پمز کې ناز دی روزانه حق بیانی کې حق اوري نو بیا زرد دی ندی کم ترپړتاړي کې یو پکون کپ ترپتدي اړول شي د ایمان نارد کې آمد برهان دلیل قائم دی او بیا دی اړي او اذا قيل لهم تعالوا او په هغه وخت کې چکوولې شي دوی ته تا لو یستغفر لكم رسول الله همدې دغه واغیان بیان کړي و چې کله د عبد الله بن ابي منافق د اول شو جارت لالشا او نبی له سلام د تاو اجتاله استغفارږي نده سروخ و زوداز نور منافقان و دم دغه خالت و جد ابن کیس شو معتب ابن کشیر شو آدارنگی عبدالله ابن عبی منافق شو نبیل اسلام تو صحابو امید جا رسول اللہ شیخونا و گبیرونا لتو صدق علیه کلام و غلام اصان یکونو کدو زمانگ دا علاقی د قبیلی مشر دی دے, دے اولک دا خبر تصدیق مکوان و جوان دے زید ابن ارکم که دے شی خطا دی چوی نبی علیہ السلام پتا کازا دا بشریت باندی غطوی علکا لعلکا آضابتا علی شاید چستا د تغسوا فلعلو اختا سمعک شاید چستا وقت سی خبر نی ابروید لی فلعلو شب آلک نبی علیہ السلام که دے شی تانا خبر شوی او نه رسولله داسې نه د دا خبرې کړي د باره کې چې دا خلق تاسو مسلو او ک زمن سړی مکېته مدیې تهلاړو نه دا زل به او نعوذ نه اوله منظالک نویل اسلام یادو نوصبه نوویل اسلام ته و او دته خلک خپلو کبللی والله لاړشه په خله په دله غواړي د تاسو ما نهڅخ وواړی ایمان د ایمان م را وړی نپې ایمان یادو. زکاة تازو ما نغوط ده زکاة درکو ما سا اسم اطلب ده چزه ده پیغمبر تا سجده و کما سجده و تزنه و نظم سار اداس اداسه اداس که و نظم او وردان تا نظم بس ایمان مرول ده زکاة درکو ما نو اللہ جلل جلال آغا نازل که او بازو نور روایت روح المعانی وغیره نورو مذکر کردی دیم و بارحال لایو روایت میں دت ذکر کہو ایدا قیل لهم هر کل چیوئے لیشی دے منافقانو دا لهم جمدنو تاستمای نورم داسیو دغا دا دتون دغیمو لکا جد ابن کیس ماتب ابن کشیر تعالو تازراش معتذرین عذرو کے یعنی نبی علیہ السلام تراش عذرو کے یستعفر رسول الله بخنه با غالی تازو لده الله پیغمبر تازو چې کمی خبرې کردی داغی بخنه با ده الله نو غالی مافی با ده دو که نو لو و رو اوزاهم نو دهی والو تاو را دو کلاغ خپل نخپل نو ده ده تکبر و ده عراز دو جنا نیست ده چلوی پکنم ده سر بر کوي با دل ازم ایا چې انکار کوي یو شین نن په یو سټاپ یو غ په بل او ګه طرف ته سر او خوځي دا نه کې نه د عاز او د تکبر نه یعنی سره برا او کته یو شان بل شان نه کچینځه مونګ بدلځو دا د تکبر علامت ورایته هم تبوین دی لره یسد نجديب اراز کوي د دغه استیافار نه د دغه کایل نهڅوک چې ته و چې را ش نوغ ته به ووي نه او استفار نه د استیافار نه هم تکبور کوي چې مونږته د دو د بخې ضرورت نیچ د مونږ ایمان را وړی دی ای ته هم یس دوهوه هم مستقبییرون ته په ونیدي لله چې دوی به ارانس کوي د د کا استافار نه او هم مستقبییرون اللهوي دي ددي نه مخکې تکبور کېره رواندي تبور ددي عادت ته و تیرہ دا, دا دیسر او و لازم آغاز سے پتتے اللہ جللہ جلالو پرمایی چید چاک کی پید دائی چید پیغمبر نای عرانس کئی دا استعفار نای عرانس کئی چی سوکول دعوت دا استعفار ورکی دا غنم عرانس کئی دا سی خلکو باندے برابر خبر دا سواون علیہم دی باندے برابر دا استغفر دا لہم کتو ده دی ده بخنه او والی هم لستاغفر ام لم تستاغفر لهم یا ده دی ده پار ده اللہ جل جلالهو نم طلب نگی ده ده کولو دنو کولو پایدا نشتا لن یغفر اللہو لهم زکا پایدای ده چه اللہو تبخنهو کې اللہ پرمائی هر گز دی ده بخننو ده ده پیغمبر گستاخان دی ده اللہ د دین نیعناس کی تکبر پکیده صحاب او ذلیل وای پیغمبر تناوز بالله ذلیل وای ځان ته عزت من وای نو الله جل جلاله دوی ته بخنه نه کوي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ځکه الله جل جلاله توفيق ته هدايت نه ور کوي اغه قوم طالب فاسکین الخارجين عن دين الله چې اغه وته دې دين د الله تعالی دغه نفاق ول عمل بگیوی دغه غنده خبري بگیوی او دالنا د دا دین نو ته غلی لسانی مانم پریخي الله جل جلاله داسه خلق لرا توفیق او ہدایت نو ورگی نه دان چې د دا الله ورسد ززید دی ودی پخپل باندې د ذکردار کې چې دغه حق د قبولیته استعداد ختم کړی دی الله وتخکر را گلی شپاو رز د غیب پمز کې نازتي او بیا م دا غینه خلاص کی هغه پرځه الٹا هنداګه ان کی هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات الله وتبخنهولین کی ګویا ګر دا غی وجره الله زکه بخنه نه کی دا خلق دی الله وی یقولون دی دا خبر کړی دا ده صحابه و باره که ده خبره کرده ده جلا دون فکره و علا من عند رسول الله تاسو خرچم اکوه پاغا پکراو صحابه و بانده پاغا مهاجرین و عند رسول الله چې ده پیغمبر سر یاد پیغمبر په دربار کې. نو طول صحابه خصوصاً آغا صحابه چه انصارو بسن آس آغیت ورکول ده نبی علیه صلاة په مجلس کې ودیرو من عند رسول الله نه مراد فقراء المهاجرین علامه لوسی تفسیر کشاف وملکلی فقراء المهاجرین نبی اسلام سره په اروق کې دغش په دا یا صحابه د جمعات کې دیرو صاحب صفاء علم به حاصل او خلکو سره زکات او یا بخیرات ناغه به رالو د نبی اسلام طالبان و دي دی ورکاو ندی په پرمایل چې د تاسو مخ هر چا خوا خرچه مکوې په دې باندې دا تاسو ته وګړو واه ګهام بیان کړو چې کله ابتداء کې هغه جګړو شوبو باندې دو سره انصاری زابې د یو مهاجر نو هغه مهاجر رول کې دي د انصاری سره د زخمیکو هغه وخت کې د موکو منتابه دا کیسه خبري شروع کړې نبی علیہ السلام خو بیارو او خدای خبر دی نو ته دی خپل کې ناس حتی ان فذو تر دي دی, دی منتشر شي نبی علیہ السلام تو سلام نګړ وړ شي نو ګرتا لمنافق یو غلط عقیده و, و, و, و هم دي چې ګینه دا صحابه دی بس دی مونږ ته ناز دي اعظم وګړو ته ناز دي دا د یو غلط وهم او اعتقاد اله ته خبره اوبدلانی چروتې نه نه دی په متفرخ شنو دام دی غلط وهمو ځکه نبی رسول الله سره د صحابه بیا په مرکب باندې نکړو په داد باندې نکړو د نبی رسول الله سره کله کله او په نبی رسول الله می ځان قربان کړو لدا منافقان چیرې بس روټې نو خري دي روټې ته پراتی دي او چیرې روټې اورې زګ په پن شي منتصره شي لدا د دې د صحابه باندې غلط ګمان و یو غلط او یو غلط چې بس دې دي دا هغې اعتقاد تقا وګ خبر نو چې سومرکله کولاړدي او بل الله پر می ولیل الله لازه ول الله خضا نوثماوت څنګهمه مپېچې دا ریک تاسو سره دی د اسبابو د ټولو اسباب و خزانېڅومره چې سباب د ریزکدي سباب د جوون ترولو دی نو د هغې ټولو خزانې الله سره دي تا خو د الله د خزانو تاسو در کړي دي د ته الله نې وړي امتحانان تاسو باندې امتحان د دو باندې دی د الله در کوي خزانانی خو دله سره دي نو تاسوڅ د خزانې بی بندې بندول شي د خپل لا دغه سیزونه خو به بندکې او د الله زانې خو نه شي بندولی چې تاسو به د خیرات ځکهه د بندکې بې به ختم شي تا اوس هم ډیرر خلک شتهی چې دا نظرې چې دا مدرسه بز چلو یا زما په دغه وندې چللیږي نوتهغلت سوچ دی ځکه چلون کې دله دلله ال او اتته د جون ټول اسباب هغه د الله جلله جلال او دي د هغې خزانې دالنا سره دی د الله په کنټرول کې دي یو سړی وز پور چلون بس دا کور په ماراټه دی دا له چلون دا ملک چلون دا په ماراټه دی دا غلطه خبره دي ولی الله خزائن السماوات الله د پاره دي خزانه د اسمانونو د ځمکې او سچې بدې کیدي ولیکن المنافقین لا لیکن منافقان چې دی دي کې فو یعنی نشته سمج نه نشته به سمج خلک دي پوری گینه چې دی, گی دی لچا ورګړي دي خپل منعم اغم نه پیژني چې چا په نام کړې ده دا شکر هم نه پیژني حماقت انسانان دي د الله د شکرې والے بندگان مبارک دي دغه غلطه نظریه او سوچ نه جدي روټو د برادری او زم ډیر خلک دي بس د دې مدرسو والے مبارک دي دغه سوچ چې نه بس د غلطه روټه د برادری یا د هر دین خدمت والے مبارک دي بس دغه یو سوچ جوړي چې نه د دې ته پرتي ده پمږه دي دا د الله یو رحم ده 40 روپې ټکی هغه په چاندکی اپو مدرسې یا په جمعات کې و لګي ورنه الله سره خزاني دي تعلم الله درکړي د خپلو خزانو نه وغیلې مور کول شي استاد د پردایي او سعادت ته 300 روپې اوستا په سی اپو جمعات کې یا په چاندکی اپو مدرسې کې یا سبل دیندار انسان باندې و و ا ذ ا ر ا ی ت ه م ف ق و ک ی چ ت و ن د و ی ل ر ا پ ی ا م ب ر ا ت ع ج ب ک ا ج س ا م و ن ا ی ب ت ا د ن و ن او خ س ت و اي يقولو کچري دي خبر کي نو تسمع تب او ري ل قولهم ويناد دوي لرا کان هم گویا دي کچ دي خوشبم مسندت هلر کي دي مسندت تا کیا کلي شي وي بس اغه شي زو يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ دی بګومان کې داره چې پخپل ځان باندې هم لا دوی هم یاسبونه دی ګومان کې کله صیحه هر یو کې علیه پخپل ځان باندې هم لا دوی هم د دشمنانو دی استاسو نو فحذروا وحذرهم تو یې ګوینه احتیاطو کذینا نفح درهم تي احتياتو كذيني پیغمبر قاتلهم الله لانتو كذبان دي الله تعالى اللا دي دي ملوكي أنا يوفقون دي کم ترابطالو حقنا وإذا أباق وقتين تيل لهم چوه لشدو يتا تالو راشي يستافر لكم رسول الله بخنبو واري تاسو لرى پیغمبر تعالى نلو وو دي حركت واركي واري را واري رؤوس ومسرو نخبل ورأيتهم وطبوين دي لرى پیغمبر یا زه دونه چې دې بیاناس کوي د دکدای او د استغفار د پیغمبر نوولي واه مستكبرون په دا زحال کې چې دې بزن لوي غنو کې چې موږ بدل سود ته وای چې موږ له بخنه ذو ا ونا ليهم برابر د دوی باندي استغفر تلهم کچره تبخ نه وغړي دوی لرا املم تستغفر لهم ياتم پھر طلب نه کې دوی لرا لين يفرح الله لهم الله هر کسبه نه کې دوی ته ان الله يکنه الله تعالى لا يهد توفيق د هدايت نور کې القوم الفاسقين قوم ته وتيدن کې د دين نه هم الذين هم داګه ساندي يقولون جدي واي یا قولونا چیدو یوائی لا تنفکو تا سخرچا علاما پاپو کراو سعباو بانده این در رسول اللہ چیدی بدربار در رسول دا اللہ تعالی که حتا تردی فوری انفضو چیدی منتشر شي متفرق شی روٹے بندشی نبزی با روٹے منبرکو غلطا کیدا علما واجبان دی اند رسول الله چې دی دا رسول الله صراحت ته تر دې پورې انفضوا جدي لار شیخوارشی ولله یو خاص د الله د پاره نه د بلچاره پاره نه د منافقانو د پاره خزائن السماوات خزاني د اسمانونو دی والارض او دزمو کو دی ولیکن المنافقین لكن منافقان چې لایم قهونه دین پويږي سمجھ نه الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> ملائكه للطقيين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجنا سبله من الهدى اللهم زين لنا زين الدين الاسلام اللهم اجعلنا من الصلاه في الاخره بالصلاه والسلام على الرسول جل الراش وليس المجاهدين Mm-hmm.